Facebook, haipatuko dugu pixka bat, uh, pixka bat, eh? Elkartasun trezna bezala baliatzea zergatik ez. Bon, segidan errango dut uh, nik idiotana edo nik uh, uste dutana, trezna bugatu adela ere Facebook ez da din izan oitura bat, baina azken egun hauetan uh, fenomeno bat agertu da, internet erabiltzaile batzuek, estatu batuetan, Kokatu aden Dakota iparaldean geolokalizatzen dute haien burua. Uh, standing Rock deitu Indio ere serba batean bereziki. Amerindiak manifestariak protestan dira. Ingurumena babestaren aldeko mugimendua lagun dutelarik ere. Mobilizazioen elburua, bertan eraikitzen ari diren Dakota Access Pipeline, inguramenaren suntzitzaren biarko iturria, geldi arastea da elburua, eta ez dute lantzipia hemen poliziaren indarkeria ere bortitza da manifestarien aurka gutxi aipatzen baldin bada ere, pentsa dakizien bezala, haute eskundeak ziren hau estatu batuetan eta uh, pentsatzen dut horrek lekoenit zartu duela. Eta erran bezala, beraz, mundu bertako militanteekin elkartasunez, Facebooken haien burua geolokalizatzen dute India erreserba hortan. Elburua poliziaren nahastea. Manifestarien arabera, sare sozialak zaintzen dituztelako uh, indarek, niri ustez egitik ez dira ahont urgun. Zet resna bikaina laire poliziaren zatsare sozialena. Haien lana errestua da, ez dute gehiago informazioaren bila joan beharrik dena erraiten dugu. Eta Facebooken erraiten alduzue, nun tzisten, nun hartuadeen argazkia satelitaren bidez gero geole, geolokalizatzeko. Eta hor da, jokoa beraz, 2008an iraneko manifen garaian ere, agertu zen bergisako ekintza mota, bertako militanteak lokalizatzeko zailtasunak sortzeko. Bo, obirena, eh, tziste zozuak, xare sozialik ez da. E, Baina, bo, ez gabe bizitzen hal. Hala ere, bi itzerraiteko beraz Standing Rocken gertatzen denaz, argian ere artikulu bat atsemanen duziortaz eta argazki batzu, indioen ere serba zeharkatzen duen petrolio odiaren lanak gelditu nahian, diatorrizko Amerikaren irureun tribuk sustatu mobilizazioa da berazor gertatzen ari dena, laureun ekin zailazgoiti atxilotu ditu poliziak, pentsa, udaz gerostik laureun pertsona, eta hoietarik euntaberoita bi beraz atx pilotu zituen urriaren hogeita zazpian, Polizia Federalaren eraso bortitzak izan zirelarik eren. Dakota Access Petrolio Odiaren euneko irurogeita maha jadanik egina da. Gazkaren hodiak uh, kostatatu beharko du 1ru mila zazpirdeun milioi dolar. Bon, ka handirik eta laure onta urogeita hamar mila upel petrolio garreiatuko lau estatutan zehar, beraz ipardaktatik hasirik ilinoa hego uh, standing Standingrokkeko uh, Xux beraz tribuak eztu nahi beren ez dute nahi INNGzerbako uh, lak zeharkatzeriko diorek, Uh, behingurumenezko eta kulturazko erasoa, besteak beste erdian delako, argbasuen uh, ilobiak diren ere musak ratuak hondatzeaz gain, hodiaren edo zein isurik, pentsa harriki kutsatuko lituzke erreserba bezala, ibarraren barnean bizi diren milioika erritaren uh, ituriak, hor nintzen dituen Missouri ibaiak borroka gogujaberaz hor kertatzen uh, ari dena, standing uh, roken hor uh, dakota estatuan, Energy Transfer Partners empresaren jabea, keltzi uaren deitzen da, eta Forbes zerrendaren arabera munduko aberatsenen artean, mila eta irurogeita zazpiga jena da, zagaizki. estatu batuetan irurion eta irurogeita mabiga um, lau mila, berriun milioi dolajen jabe da, gut zikola berak Televista koputz hucha utz iratiko hitzapit hitz eta putz Haitan dugu musikaren ebankizuna izango dela gaur eta putzen. Eh? Laster Fred Berroet gurekin izango da inoren eroni talderen disko berri-berria entzunarazteko eta zuekilan parte katzeko. Eta uh, maia muruaga gurekin izango da bigarren parte untan lehenik uh, be, berak uh, berarekin izanen baitira gure gaurko gomitak Jones Kisabel eta Imanol Ubeda bide ertzean taldeak ateratako uh, be, disko eta eta Liburua, ordean emezortzi urteko bilbidearen inguruko Liburua, bitxikeria sosatua ere, orta zmintzatuko gira eta kantuz kantu emankizuna ere, emankizuna e, itzetapuz emankizuna bukatu eintzin lortuko dut. Musika itzemamezala orain, geure gainetik deitu kantua Irunia nola Braz band taldeak sortu du, abenduaren behatzi amak eta amekan uh, antolatzen den topaketen kari Euskal Eriko gazte mugimenduen topaketak izanen baitira barainan egin. ティック izarrak bakarik egan bezala uh, lelo horrenpean Euskal Herriko gazte muggiimeduen topaketa kantolatzen dituzte barainainen eta horia benduaren behatzi eta mekan eta egun hoietan ehunka gazte elkartu eta gure bizitzaren aglu bakoitzen bizi dugun sistema zapaltzaileari alternatibaak eskaintza dute helburu uh, gazteok gazteontzako era ekitako proiektuak autogestioan auzolanean ohinak fitoa ke likadura buruia betza komunikaziora taixalditik eta bar eta bar luze bat eta beraz iruña nola bras bandek sortu kantua, ebe aterazote acheter un tan pizza putz <tus> telebista <tus> utzi <tus> zakia piz Inoren eroni, Laster taldea orkestuko dauku Fred Berroetek disko berri ateratzen baitute, baina musikan geldituko gira mementukotz eta lasaituko gira. musikan, saiatu beraz entzuten eta argna sartzen musikaren arabera. Ze bitxikiri pastenari zaut burutik hori pentsatu behar duzue, eh? behinan, bo, neurologoek egien ikerketa berri bat haipatu behar dut ziet. Eo, eh, gero egiten duzuen nahi, duzuena nahi, jekilan, baina um, lukete beraz neurologo talde batek gejan zi du diren uh, baina ikerketa bada sarean eta atxman nukete munduko ku, uh, kantu lasaiena edo uh, lasai gagiea zuen uh, buruak lasaiteko musika entzunez ere posible baita. Ordan hori uh, ateratzen dute olako ikerketa batekin dute test bat beraz uh, begogei bat pertsonekin eta beraz uh, stress uh, momentu batean sarxtu pertsona horiek eta hainbat musika en zu edo momentu hortan eta beraz u hartu dira kantu horrekin edo musika horrekin uh, pertsonak euneko irurogoita bostez bedaren haien uh, angustiak tipitzen zirela. Ordoen hor, uh, bihotz taupadak, uh, odol presioa, uh, agenasaren eritmoa, buru, imu, buru muinaren aktivitatea. Horiek denak beraz uh, aztertzen zituzten uh, pertsonen gain, uh, musika hori entzuten zutelarik, uh, amak Kantu zegendatu dituzte,bat eh, dira gehiago marsatu direnak bestak gutxiago, baan hau da iuririz, idurriz, oberrena beraz. Exatu orain imaginatzen entzuten eta ea zuen gorputza lasaitzen den. nahiz, espaita eh, baita denekin martxan, eta sustut behar bat, ez baita momento holako musika entzuteko, ordean, nahi baduz deskubritu zuen etxan lasaiki, iduriz eh, lokartzeko zailtasunak dituztenak, ere laguntzen dituela holako musikak, eh, bon, ez du tentxatu, ez dakit martxan den, hori nain da, markoni... Union marconi Union eta Ways Less, Most Relaxing Tune Ever, tituluarekin inglesez beraz, munduan atxamaiten aldo zuen musika lasei garrillena. Martxamada erraiten atasi, bon, eh? Bo, ez daiz kontra, txatu berda, txatu berda, martxamada. B eta aldiz orain B ez tal lasaitzeko momentua beste musika estilo batean zaxtuko baikira egun helddegotan. Bai gaur andoain alderagoaz, Ioren eroni taldearen landegiaren ezagutzer. Ez darri zainal bakiko Belarri ondora zehuzte xuxurla zu Eta haren Espainiak igarriko dituzu Zaman Baita haren urzaina Inoren eroni talea 2002an usatu zen anduainen. Astapeniko partaileak, Bab talean ibilitako, Mikel, Okene eta Drake ziren. Baina Baina naskifite, borrak itarra joilea batuzitzaien ere. Bilagen izkoaren gabaketaren ondotik aldiz, Drake basu joileak talea utzi, eta bere hordez, Mariano sartu zen. 2002an ateraz regori diskotikun atere, bertzialak eta bat izan da talean. Kapsula talean den guantxek, Mikel Arrigoren tokia ahtu baitu baterian. baten aurrean, nun aire duak, lora multzo bat blaentzen du, dute aurra. Taleak mere lehen diskoa 2000 lauan atera zuen. Diskoarek amabi kantu bazituen, baina ondotik atera dituzten guziak laburagoak izan dira. Hots, bosparsei kantukoak. Maizago grabatuz, kantuen indaga eta freskotasuna atxikina dutela diote bide hutut disketxalekin atera Iei disko begionek ere zazpikantu ditu. Musika, xelak edo fugatzi bezalako taleak horretarazten dituen post-arkor sailan salkatzen beha initzetan. Ala ere, eraginak desberdinak dira. Popa, punka, arkorea, joka, Kantuen bizka gezuga, improvisak eta saio batzuen ondotik ateratzen dute. Eta hori esker, kantuen egiturak ez dira hain linealak. Erritmo alaketa hain izbadira, eta diskontako bizati instrumentalek erakutsi bezala, jazaren eragina ere biziki nabagmena da. Itzai dagokien ez, kantu gehienak euskaraz dira. Baina lehen aipatu bizati instrumentaletaz gain, gaztederaz kantatu aden kantu bat bada ere. Hitzen ardura, partaidean artean banatu dute. Badira bapen garaitik eldu diren testuak, baina ere badir rekalde Artur Rembo edo George Orgoa elzenaren idazkietan oinagituak direnak. Lana, garate estu grabatua izan da, kasik zuzeneko balintzetan, eranaibaita soinotresnak goziak betan joz. Jakim erla gainera, emaitza binilo formatuan baizik ez dutela atera. Bere aletik, bertzerik Astuntako hortan uzten zaituzet, inoren oni italearen diskopegitik hautatu dizudan kantu honekin. Besteen, joan eto giei, so. neru taldean zutenginuen hemen Fred Berroteko Orkestra Historiko Miliskek hon dago eta Eran bezala, Laster Mayamuru ga gurekin izango da alde batetik uh, gure gomitekin mintzatzeko Jon Eskibal eta Imanol Ubeda Bidertziana musika taldeak bere 18 urteko ibilbidearen erakusgiari den liburu eta bitxikeria so diskoa argitaratzen baitu eta ondotik bistanak handuz kantu aipatuko dugu ere Maiarekin bainan momentuz bostak ederdi euskal irratietan berriak zurekin Bernardet Argain you Atxaldeon goizuntan Pireneotako lan batzordea bordelen bildu da, ara goi Katalunia, Andorra, Nafarroa, Euskadi, Akitania eta Oksitania horch Pireneuen bialdeetako, lujaldeetako hautetxiak, ondoko bosturten zat lan ardatz batzua ipatu dituzte, lanbide formakuntza, teknologia, ingurumen, turisma, adibidez, eta usue barkos Nafarroako gobernuko presidentak aitzinean mandu Nafarroako mendialdeko herri tipien laguntzeko behar hausten ari direlakoan. Lehendakari berriak azaruaren ogoita seian bere karguari zine eginen du gehnikan, baina naitzin inbestidura saioak izanen dira lege mementoko bi hauta gai, inigo julio, oraiaktinoko lehendakaria eta maialen iriakte ehatxe bilduren izenean. Zenean go igaren kogikak lehen uhatsak Bizkaiko txandiotik eginen ditu Iruian bururatzeko haeka kantolatu euskararen aldeko itzuliak batzuk mezua eremanen du gegitagak euskarara deituz. Elidale konpainiak bakne gogo eta bat eremandu amagilabetez konpainiaren bilakaeraz eta etorkizunan hartu behar duen bidea finkatzeko edo taldearen egituraketak nolakoa izan behar duen aztertzeko, Janntza taldea izaiteaz gain bere garapenerako beste baliabide batzu behar dituela espikatu dauko pantxikatleriak koregrafoak. Bilotan iker hiribagia igurikatua gaur Donapalehun mikuseko ikastolak antolatzen du joko begiko partida batitia batitza duka zurekin ariko da, eta 1000 kontra lehen partida saspiorenetan aidetik eskerparetan <t 'en> Siberua Lapurdi Baxen Afaroko Silaba Bertzolari Txapelketako finala zuzenean eskuali jatietan larumbatean, azaroren amabian, bostetari goiti, baiunako loga gelatik zuzenean zuekere jatian gozatu silaba finala. Egun antristan burgen haiz, katuzkanto eman gizunian izango naiz hosti laluntan lauetan. Iri Barria profesionala Jokozkampo saioan ostegu nuntan. Aratsuntan dola paleun jokatuko duen partida haintzin, gure estudioetan geldituko da, baliatuko gira buruzburukako Burukako txapeldun gazteenaren ezagutza egiteko. Esu tchekin beraz joko eskampo saioa Iker Irribaria eskuzkalari profesionalarekin Aratsaldeuntana zazpiorenetan, piorenetan Euskaljetietana Itzetaput Itzetaput Itzetaput Itzetaput Eta Prentxan, tenore untan haipagai nagusienak berriarekin abiatzeko, berrian ondakinen kudeak eta haipagai, Gipuzkoak. Duterarat eramanen ditu errefusaren zati bat ondoko iru urteetan. Gipuzkoak ondakinen kontsorzioaren arabera, Espainaraat garraiatutakoaren eta mutiloan ez zabortegiaren zerbitzu osagarria izanenda erri berakoa. Uh, beraz, berrian seetasunak uh, gai hortaz. Uh, Bestalde. Altsasuko hausiaren segida Guardia Zibilaren aurkako kanpaina ikusten du gibelean Lamela epaileak. Hauzitegi nazionaleko epailearen ustez segurtasun indarrek, Euskal Herrian, ustezko beldurrezko giroa sortu nahi da. Carmen Lamelak, bereari eusten dio beraz, Espainiako hauzitegi nazionaleko irugarren instrukzio epaitegiko magistratuaren arabera, Uriaren amabosteko goizaldean, Ostatu Giroko Liskajaren gibilean, Guardia Zibilen kontrako jazarpen kampaina da eta beldura eragita bilatzen dute atera berri duen uh, beraz autoak, argudio horiek erabiltzen ditu, terrorismo delitua egon daitekela erraiteko uh, berrian, beraz hemen haipagai eta bestalde uh, memoriaren eguna egun, sakabanaketak hildakoak gorat gogoratu dituzte senideak egun, etxeratek elkarretaratzea egindu lege biltzagaren aintzinean, sakabainak eta politikak salatzeko, ea txibilduko lege eta elkarrekin Podemoseko zenbait batzarkideak, ere bat egin dute Eta Bestalde Donald Trump bitanen hai pagai berian uh, orrainxetan beraz ere gaina guxetan elkarrizketa batekin, presidente baten gisa hasiko da portatzen Trump hori uh, dio zergak hori Estatubetatako hauteskunde eta egin dio elkarrizketa politika zienzietan doktoreden Robert I. Xpir hori zergak mur. Deaz eta Obama-ren osasune reforma bertan behara usteaz gain, Shapiroko hartarezi du Trumpen politikak ezin direla aurri ikusi. Donald Trump zerbait da, bainan ezin aurri ikusikoa da. Berekin egin elka, elkarrezketa berrian beraz, irakurtzen alduzi hori lututako, biztana analisi, iritzi eta bildumak ere, uh, gaietan bestalde ere uh, estatu batuetako, eskundeak uh, gai nagusi didaten hoentan ere ziduezten eta hemen egiten duen galdera, klima uh, arriskuan ote da Trump garaaipenarekin. Argian baloniako edo baloniak barkatu erakutsi du Merkataritza askeko akordioa aurre egitea posible dela, Merkataritza askeko akordioak hemen haipagai. Tetip eta Zeta ezartzearen erritarek aukeratutako parlamentu eta gobernuen aurka joko dutela frokatu du baloniarekin gertatutakoak. Hau dio Julia Martik, Euskal Herrian Tetipari ez kampainako bozeeramailetariko bat. Argian beraz berekin egin elkarrizketa bestalde langile borroka argazki batean hemen erakusten du argiak. Garbitzaile grebalariak ukabila diashota Euskal Herriko Universitutu. Estateko eta publikoko garbitzaileak greban dira, estelenez gerostik, 6 urte dara mate, soldatak e, izosturik, eta lan aldi partzialak jasaiten, mobilizazio andana egiten ari dira, itzahemen duin baten alde, ela sindikatuak zabaldu dako argazkean ikusten diren modurat. Gazeta puntu eusen eta media bazken aldiz, Xabier Harinen itzak nire txeko ateak irekiritut, nire aterpetu nindutelako. Lau egunez bere bikotearekin atxilotua egon ondotik, Xabier Harinek nola senditzen den adirazidio gara egunkariari. Mikel Irastorza bere etxan aterpetu zuela bai ez du eta bere erabakiaren ahazoinak zeintzuk diren azaldu ditu. Bortizkeriari gabeko ekin zaiburuzko forma kuntza biziren eskutik, hau ere kaseta puntu eusen titulunagusietan, bizik Bortizkeriari gabeko ekin zaiburuzko forma kuntza antolatzen du bihar, Baionan, honan, aluki baitzaile deitu kampainaren karietarat, horrelako ekimenak biderkatoko dituela azaldu du elkarteak. Eta uh, gizartearen e-reserba emezortzi bistan lehek eunt oita marmila euro banatuituzte hogei elkartteei uh, Bosgaren uh, Barrutian, beraz hori kolet kapdu bieelen uh, erritaren uh, epaimaia barkatu uh, Aipagai, uh, beraz, media bazken. Hauginuen, prentxan aipatzeko patzekoa ten oriuntana. Bitz eta putz, telebista utzi grazia pitz! Eta erramezala, sejak hogei guti direlarik itzeta putzen maia Muruaga, gurekin dugu orain dikainzina, uh, kantuzkantua ipatu aintzin zurekilan, zutaz kantatzeko titulupean plazaratu duten uh, disko bat eta bat, em, edo, liburu bat bideertzean taldekoak, emesortz urteko ibilbidearen erakusgarri den liburua eta bitxik ediz osaturiko diskoa, gaztelupeko hotxak diskoetxarekin boste unale atera dituzte eta diska liburuak burua plazaratzearekin batera taldeak Pusa mugagabe bat edo paua mugagabe bat eggininen duela ere iragagi du mailburuaga hitza uzten dautzutezuk hobekiesplikatuko baituzu hori dena.an zintik. Bai, atzo aurkeztu zuen Bidertzean taldeak bere azken lan ezutaz kantatzeko izenarekin liburu eta CD bat plazaratu baitu Bidertzean taldeak. Alde batetik, jakizue Jon Eskibalka zetariak idazitako liburu aurkitu al izango duzuela non bidertzean talaren emezortzi urteko ibilbidea e, erakusten duen eta bestetik ba, bitxikeriz osaturiko zede bilduma bat ere aurkitu alizango duzue bertan. Ba, urte guzi hauetan diskoetatik kanpo geratu diren kantuak edo bertsio argitaratu gabeak murgildu dituztelarik. Ba Bide Ertzean e, taldearen azken lanaren bueltan Jon Eskizabel Kazetariarekin mintzatu gara baita Bidertzean taldeko Imanol Ubadarekin ere eta berauk zera kontatu digu. Bai, bueno, guk bagen ituenen bai, urteko ibilbidean, nahim bat abestior, Bazterrean en, diskutateko parte utzitako kantuak, eh zuzenekoren bat edo beste, maketaren bat, eh e, remix bat, bueno, bazion holako mitxikerien bilduma egiteko moduko materiala eta bueno, iritzegon hori argitaratzeko momentua ez dela, baina akaso osagarri edo horren osagarri ba liburuisko bat edo batean pentsatzen hasi ginen, ba, pixka taldearen inguruan hitz ingo zuen liburua eta erabailaian baitarret eta daren garaiaz eta, eta daren kontestua ez? Eta, bueno, akordura ba, ekarri genuen e, John Eskisabel, ez, bueno, aspalditik ezautzen dugu, ibilbide, gure ibilbidea jarraitu du, eta horrela, hori izan zen abia puntua. Eta John Eskizabel kazetariak erran digunaz Zalantza asko izan itxun, nolako, o? zeta zuera eman liburuari, e, eitea biografia standard bat, horren kronologiko baten datu garirekin eta nola baique, bueno, ba, ba, biografia standard gisa dugun hori egiten edo eitea zerbait biografikoa izan da, asken finean taldearen ibilbidea jasotzen da talde horretatik, ba, ez da, ez, ez da, e, ez da e, saiakera bat edo ez da e, zerbait nola esate harren e, E, oso personala, ez da, nire ikuspegia taldeari buruz, baiz, eta da, taldearen ibilbidea jasotzea, baina bai nahi non, ba, piskat egual e, e, alderri batzuetan jarri harreta, ez? Eta transmitituan hola bai, taldea urte hauetan ba, ba, zer egin duen berezi, ez? Zer... Ze, Zergatik lortu duen taldeak eh, emezortze horretu guetan arrasto ba, ba, ba bat ustea euskal musika egintzen eta zer egiten duen berezi taldea, ze nire, nire impresioa beti izan da biderzen zala talde berezi bat eh, euskal herrian, ezin zana kasi eh, beste inorekin lotu ez naiz eta beste neizeta pop musika egiten duten talde asko gero tagiago dauden. Nukuz zet e, taldeak bidertzeanek nortasun bakana duela, ez? Eta bueno, hainbata e, alderdi daude, ez? Da nola baite, bueno, ba, e, alderdi batzu dira estetikoak, e, musikalak, e, letretan e, izlatzen dianak, e, estiloan, instrumentazioan, baina badago beste alderdi bat da, da nolabait begira da nietzat da taldea gertzeko e, jendearen aurrean azaltzeko eh e, azaltzeko eh jarrera, jarrera bat begira da bat ni uste e, omunduan kokatzeko begira da, begira da bat e, eta hori da e, ni be, betianik bidartzeanen e, bidartzeanengan eintza idana benetan bereizgarria ez nire transmititutena beti da ideologia bat, oso, inarritzen dena afektibidadean, empatian, e, auskortasuna, e, xalotasuna, e, gauza hori eguztik, e, azken fine, bueno, bai, e, ideologia bat, osatze dute, da munduaren aurrean kokatzeko modu bat. Eta hori egiten zitzaian interesgarri, eta egiten zaito diolan hortasuna taldeari, ez da ta, horretan egin duela ekarpenaz, taldea sortu zanean, ba beste mota bateko jarrerak eta mezuak eta ziren e, nagusi eta eta taldea ba, beste zerbait egari zuen nik uste gainean gero ohikoak bihurtu dienak gaur egun hori ja ez da novedade bearbada da edo zein agertu daiteke gitarra akustiko batekin eta agertu era bateko jarrera bat edo edo baina bere garaian e, taldeak hori intzun Eta gero, asmatu du diskurso hori gaina garatzen, ez, urteekin. Eta irritzen zait, ez dakit, baina begira da jarrera, ez dakit, humanista ditu egiteken ere ez. Irritzen zait hori, hori dala biderzean. Eta bueno, nahi nun piskat hori azalduz azaldu liburuan. Ba piskat, bueno, beste inbat gauzaren artean, baina hori egiten zitzei da menetan Gerra Baion Esk Isabel kazetariaren adirazpenak entzun dituzue eta beraz bade batetik bidertzean taldeaz mintzo liburua liburuak aurkitu alde izango duzu alde batetik eta bestetik hamarauk kantuz osaturiko konpilazio bat ere izango duzu eskuragarri imanol be da. Bai txikirien bilduma edo deitu izan zaileolako antzeko lan ez, ez di oso Normalean talde, ba, diskoak ateratzen dituzte edo zuzenekoak, ez. Eta holako lanak ez dia oikoak izaten, eta normalean gainera, iba lugu luzeko taldeek bakarrik egiten dituzte horrelakoak, ez. E, azkenean, baur ez, lehen esan dudan bezala, hauek dia bazterrean geratu dianak, ba, estudioan edo edo etxean garotoko maketaren bat, edo edo ba, besti baten baina beste aldaera batean edo tal eren remix bat bueno, zentzurretan oso eklektikoa da, es, diskoa es. eta diskoak e, bilduma honek islatzen ditu talderen fasez berdinak es. eta zentzurretan daude asierako deskarte batzuk baina baita ere badira azken boladan e, E, lan duitugun diskoetatik aparte garratu di dira e, e, abestiak, ez? Hor duntzen txorretan iruditzen, bueno, badala pixka bat, ba hori, ez? E, ibilbide oso baten, e, e, bueno, ondorioz e, osatu duen diskoa, ez? Alare, iruditzen zait, berez, bidez zenen e, musikal tasuna, diskubritu nahi duenak hor daukala diskografiaz, hori da, benetan, e, gure, zea, ez? Oie di aurre, sea, kez, baina disko honekin pizkatir erakusten dugu beste alde hori, ez? Ba pizka bat, eh, ba, de saletua danak edo edo talderen inguruan dabilenak, bueno, hor dauka, ba ez akit, eh, ba baserrian utzitako abestio hiek deskubritzeko modu bat. Ba azkenik aipatuko dugu ere diska liburua plazaratzearekin batera bidertzean taldeak iragarri duela, eten aldi mugegabe bat ere eginen duela. Hala bada, azken lau kontzertuak ere eskainiko dituzte Abendu aldea. Amaiu aroshagoriek berzera lortu zentia berrez loratu dira zintezunaren zauriak izteko kara iritsi da bakeak aldo zuten naiek egiaaren eharri zentia ekiaren egarri dira egun zentia dea zuta azkantatzeko titulupen egan bezala deertzen taldekoak hemezortzi urteko ibiaren erakusgargien liburu bat ateratzen dute eta horrez gain beraz biztanena. Bixik iz osaturiko diskoa ereoiak dioten bezala gazteluko hottsak disko etxearekin. Maia muruaga ez zurundu, laster zurek hilal mintzatuko baikira, usai edo gumezala, kantuz, kantu, saioaz. Egun antriztan burgen aiz, kantuz, kantu eman gizunian izango naiz hostilaluntan, lauetan. Iker hiribagia, eskuzkalari profesionala, jokozkampo saioan ostegununtan. saioan ostegununtan. Aratzuntan dola paleun jokatuko duen partida haintzin, gure estudioetan geldituko da. baliatuko gira buruzburukako Burukako txapeldun gazteenaren ezagutza egiteko. Ezutsekin beraz, Jokoz Kampo saioa, Iker, Irribaria eskurskalari profesionalarekin, Aratzaldeuntan zazpiorenetan euskalijatietan. Etaputz utzutsu utzutsu eta Eta segitzen dugu gainera zure kilan hitzetaputzen uh, maila muruaga uh, kantuz kantu aipatzeko biak uh, armistiziora neguna da baina nalerer uh, kantuz kantu emankizuna izango da Bai, gu laneko izango gara, eh? ah. kantuz kantu eta itzeta putzen bilduma erentzuna izango baita bihar. Bai, hongi, atxaldeko xeietan, eh, bihar, aldatzen daten oh, gurean. Da. Bai, bai, bai, eta goizez ere laneko naiz, baina bat tira, hori La alde xai. batzera utziko dugu. Erangon izun, erangon uen iratietan lanean izango den pertsona bakarra bihar, maia izango zela, guretzat. Bai, bai, bueno, zuek ere zarete horratzean. Bai, bai, bai. Gaurkoan, <laughs> beraz, uh, Bistana Kantuzkantua ipatu behar dugu, uh, mm -hmm. edo behar nahi dugulako Bistana. Eta, uh, behar, uh, Tristan Murgi izango da, zure gomita? Hori da, Tristan Murgik eh, plazaratu baitu bere azken lana, ipar urratza eh, zigilloarekin, eta hartara ba bere azken lana ezagutu nahi genuen badakigu gure irratiak antolatu duen edo antolatu zuen tranplenen baitan ere parte hartu duela ezta, jesta uh -huh. murgik. Bai. Ba, orain e, diska honen ezagutzeko aukera ere izango dugu ore bat taldearekin e, plazaratu baitu bere azken lana, bakarkakoa da atera duena eta diska bikoitza e, izango denaren lehen aldea bakarrik e atera duain zuzen. Beatzikantu. E, sartu ditu diska ontan, eta ezagutuko duzu, horztira honetan egin duena. Bi disko, beraz, hor lehena ateratu behir du, eta bi garrremat egingo du, zergatik bi hau duela? E, bi garrena, ba, ez oso luze izateko, pentsu dut, eta buruan zuena errandigu, bi garrena dagoeneko grabatua da duela, eta dena preste bainan e, nahiago izan duela, bi zatitan e, ba, pratsalatu eta horrengontan, ba, dual e, izeneko diska e, atera du. Eta duz, orduan hori bihar dena den berak dena ispikatuko du, e, be, alde batetik eta bestera, eta genera bere diskoa beraz entzuten alko dugu, ala ere zati bat entzuten al dugu, atxalde guntan, noia? Bai, noski, e, agian e, diskari izen buru maten gordeka, kantua zergatik ez ebiko zen horien gordeka eta bihar kantuz kantun zure gomita izango dena atxaldeko 5:00etan 4:00etan 4:00etan beste tan jokozkanpoda marka du ustei ami sala baina Zaxen? Eta setasun setasu bat ere, e, larun batean silabaren finala edatuko baituko euskal irratietan e, ba, berantako ere entzunar izango da, eh? Kantuz-kantu emankizuna. Eta zoi nizieten horretan bakizu? Ba, da, sei terbi aurrera, gutxi gora bera. Ados. Pero, e, zu, zindaz, zehatzmeatziakin, aktualitatearen nara bera eta emankizun arabera baina nortu hortan gutxi gora bera. Ados, okei. Okay. Untxa, maia muru agamiliska Zuri ere, haste buron. Hasielako erakarmendua Gauzeniteko godeka Desafiatzeko debekua Gero bestelako tzen da Baiten itxuen sekretuak Ikusne zaten berundu Eta murgi beraz kantuzkantu emankizunean bihar maia murua beraz izango da txaldeko lauetan ongia txiki dut. Nikorrekin gortuko zaituztet, bil beraz daki zen bezala zaroaren hameka itzetaputz ta putz bilduma ez da gaueko behatzietan izaren usaian bezala baizik eta atxaldeko sei ontan eta aldiz laruatean aldatzen atxaldeko lauetan eta Nikorrekin agortzen zaituztet asteburu ho denri seiak euskal iiratietan.